A győztesek ünneplése. Tudatni kellett az európai közvéleményel a világra szóló győzelmet, hiszen lélegzet visszafolytva várták a híreket. A velencei főparancsnok Venieru ismét Donhua megkérdezése nélkül a saját hatáskörében cselekedett. Egy járatú hajót a Gusztinián átküldte Velencébe, hogy a szenátusnak megvigye az öröm hírt. A máltai lovagok nagymestere, Santa Cruz Márki a Szent Márk téren szállt ki hajójából, és térdre borulva jelentette az izgatottan eléjesiető dózsénak. Felséges fejedelem, a legnagyobb győzelemről hozok hírt, amelyet a kereszténység valaha is aratott. A dózse, a nemesség és a köznép a győzelem hírhozóival együtt azonnal a Szent Márk székes egyházba sietett. Itt hála adóisten tartottak, himnuszokat énekeltek. Velence, amely nemrég még a törökök közvetlen támadásától rettegett, most boldogan és felszabadultan ünnepelt. A város sok-sok templomának a harangjai olyan erővel szóltak, hogy az emberek az utcán alig értették egymás szavát. Sírva, nevetve ölelkeztek össze ismerősök, ismeretlenek. Újjongtak, táncoltak, petárdákat dobáltak. Egy héten keresztül mámorosan ünnepeltek. A hírhozó hajón egy sor török hadifogoly, fegyver, hadizsákmány, díszes török zászló is volt. Mindezt boldogan megcsodálták. A színpompás török zászlókkal feldíszítették a Szent Márk teret. A szegények között ingyenbort, lisztet és pénzt osztottak szét a győzelem örömére. Érthető volt ez a nagy boldogság, hiszen Európa hatalmai idáig egyre csak hátrádi kényszerültek a fenyegető törökök elől. Most pedig Lepantónál néhány óra alatt szétverték a török hajóhadat, és ezzel megsemmisítették ellenfelük tengeri hatalmát. A török sikereinek és ebből fakadó legyőzhetetlen hírének végső soron a keresztény hatalmak megosztottsága volt az oka. Na lám, ha egyszer valóban összefogtak, meg tudták verni a törököket. Ennek az egységes fellépésnek a végsőkig elszánt harcosa volt Pius pápa és Don Juan. A kortársak a csatát döntő fordulatnak tekintették. Ez a győzelem, amelyet szinte titokban is alig mertek remélni, csodálatosnak, hihetetlennek tűnt fel. Nem is pusztán emberi erőfeszítés, önfeláldozás és hősiesség következményének tartották, hanem isteni beavatkozás eredményét látták benne. Rövid idő alatt kialakult egy mítosz, amely szerint a csatában Krisztus aratott győzelmet a pogány törökök felett. A csata vezérei, elsősorban Don Juan főparancsnok, pedig Isten küldöttei. Kiválasztott hősök akik a kereszténység ügyét diadalra vitték. Ez a felfogás általánossá vált. Még a szigorú, az szkétikus ötödik Pius pápa is annyira magáévá tette ezt a véleményt, hogy egyenesen a keresztelő Szent János küldetéséről szóló evangéliumi részletet alkalmazta az ugyancsak János, azaz Huán nevet viselő hősre. Isten egy férfiút küldött el, akinek János volt a neve. A többi parancsnokoknak is bőven jutott a lelkes ünneplésből. Kolonna diadalmenetben az antik hősök mintájára vonult be Rómába. A Porta pénán, a Via Apian át Konstantin, majd Titus, végül Septimus Severus diadalívei alatt áthaladva vonultak a győztes csapatok a Kapitóliumra, végül onnan a Vatikánba a pápa elé. Előttük 170 török fogoly menetelt, kettesével össeláncolva. De felvonultatták a hadizsákmányt is. Nagy számú íjat, nyilat, dárdát. Görbe törökkardot, turbánt, továbbá evezőket, hajóalkatrészeket, ágyúkat, hadijelvényeket. Mindezt szakadatlan harangzúgás, dobpergés között hordozták végig a városon. A felvonuló győztesekhez csatlakozott a pápai állam többi katonai alakulata. Gyalogosok, lovasok egyaránt. Végül a római nemesség is részt vett a menetben. A gazdag arisztokraták aranyveretes, drágakövekkel ékesített ruhái és fegyverei csillogó pompájukkal emelték az ünnepség fényét. Kolodnának később aztán a kapitólőmon állított szobrot a hálás róba. A kortárs művészeket is magával ragadta Alepántónál aratott nagy győzelem. Dicsőítő versek, röpiratok, festmények, szobrok... Emlékérmek, zeneművek, énekek beláthatatlan sokasága örökítette meg a nagy eseményt, és dicsőítette a főparancsnokokat. Mindenek előtt Don juan akinek legendássá vált alakja, a XX. századig tovább élt a spanyol népköltészetben.